Càpsules musicals amb Rafael Corbí. Càpsules musicals de música de casa nostra. Avui amb el projecte del grup Aires del Montseny. Fistes com aquesta, com el Ball Pla d'Andorra, es troben dins el disc editat per microscopi el 2019 Lliure al Vir, un primer treball que presenta l'orquestrina Aires del Montseny, un conjunt ballesar que porta 5 anys dedicats al ball, primer al Ball de Gitanes del Vallès, també als ballets vuitcentistes d'autors catalans, i actualment al Ball Folca Català. que la que ens aporta aquesta formació o un treball discogràfic que, que com bé defineix el títol, està fet amb total lliure albir capacitat de decidir lliurement independentment dels valors de la cosa elegida és una proposta valenta i atrevida que pretén sense cap mena de voluntat o de lliçonar ni marcar el camí a seguir proposar una nova forma d'entendre el ball folk català, incitar la gent a moure's d'una o una altra manera apropar el ball folk a sonoritats modernes que es podrien arribar a recordar a una big band o una banda sonora Ara bé, respectem sempre els trets característics, tant musicals com coreogràfics, de la nostra música i la nostra dansa, que tant ens estimem. Així doncs, en aquest disc produït pel compositor Dani López i enregistrat per en Pau Vinyoles als estudis Sopuncat hi trobareu algunes de les danses més nostrades i aborígens del Principat, com el ball Pla, la Jota, la Rumba i el Contrapàs, Masurques i Xotis, totalment globalitzats dins el món del Vall Folk i el tret diferencial d'aires del Montseny, el Vall de Gitanes del Vallès. Els músics d'aquesta formació que ens acompanyen són Paula Durant-Picolo, en Joan Medellós, a la flauta travessera, Caral Valls, al violí, Núria Carol, al clarinet, Ferran Casanova, també al clarinet, Lluís Simón, a la trompena, Marc en Rovira, al saxo al, Jofre Alemany, al saxotenor, Francina Mercadal, al trombó, Álvaro Vicente, al baix, també hi trobem a Jordi Puig, a la bateria, i Marçal Ramon, a la cortió diatònic. En definitiva, és la música d'una excel·lent formació. Ells es diuen així, Aires del Montseny, i el seu disc, Lliure al bir, el trobem a Microscopi, segit discogràfic que l'ha publicat a 2019. Arribar a la platja on tan dolç és recordar i veure la imatge bruna en el seu vent despertar de la nina que entre els somnis és tan grat de cariciar.